Avsnitt av Jenny och vänner. Vi sitter hemma i Peter Björklunds kök. Det är ganska mysigt. <laughs> Peter får inte vara med och prata men vi har en annan person här i rummet som är riktigt riktig favo. Du har varit med en gång förut. Nu är det dags att komma tillbaka. Vad var stillt? Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Vad är du ute idag? Har, jag har jobbat på lite grej. Vadå? Det känns mäktigt. Lite musik och Lite videos och sånt. Är det det du gör om dagarna? Jag försöker. försöker. Vad var det för videospeling? Eh, en video till en, en, en låt som kommer komma ut snart. Jag fick höra lite om hur, hur det gick till när du spelade en video. Kan inte du bara röra dig igen? Hur funkar det när du gör en video? Eh, jag bad min polare filma, eh, filma mig ett tag. och Sen så gjorde han det. Och sen så gick han och käkade lunch och så klippte ihop den. Och sen var, det klart. sen var det klart. Vad hände i videorna? Pff, det får... Jag <laughs> kan inte säga för mycket här. Man får hålla Men det gick snabbt. Det var ja, det gick. ja, precis. Är det så det går till liksom, när du gör, gör musik och videos? Att det ska vara så här chop och sen ut? Det beror på. Det beror på ibland. Idag så har du plockat med dig en massa egna grejer. Ja, jag tänkte det. Vi brukar ju instruera alla som kommer hit att plocka med sig musik som de lyssnar på just nu. Som de gillar. Men... Du, du hade ingen som du tyckte om. Jag vet inte. Jag tänkte mer så här: jag har så mycket musik som jag bara inte vet vad jag ska göra med. Typ. Mm. Så jag såg det här som en möjlighet att kanske visa lite grejer som aldrig kommer släppas. Liksom. Vi är glada för det. Vi kör igång. Vi på? Uh, det här är en låt som jag gjorde i, uh, um, på min kompis soffa för två veckor sedan. Mm -hmm. bara, bara med min dator. Har du något annat? Ja, new, new, new For You. Tre. Men uh, ganska hemlig, än så länge den går inte att lyssna på någon annanstans än just här. Bara, bara här. Fan vad fett. Allt jag spelar idag kommer bara gå här. Lyckligt. Lyckligt. Uh, det här var nog det mest liksom um, ambienta. Vi har inlett en podd med ändå. Mm. Uh, hur tyckte du att det kändes som inledningslåt? Jag tycker, jag, tycker om, jag tycker det är skönt med musik som inte är så simla musikalisk typ. Min mm. stämningssätt. Liksom. Kolla att du vet. Um, typ, uh, en av mina favoritfilmer är Bad Boys 2. Och uh, liksom. Explosionerna i den filmen liksom. Det är lite så jag tänker att den här musiken är liksom. mm -hmm. Men hur är de explosionerna då? Är de, de bara är, de är, de med en matta typ? Ja, liksom, de är stämning Ja, liksom. ah, jag fattar liksom. vad, vad satte vi för stämning här nu då? Jag vet inte jag, Det är lite säck pipe och vib Det är nice I liksom. Skottland Citat Ja, ja kanske Ja, hej la. Vi vi går vidare med en låt som, som jag gillar mycket från veckan. Jon Tallarbott släppte så här, liksom bunt med edits mm. som han har gjort de senaste han är, åren. Han är ju grym på edits. Han är ju verkligen det. Mm. Och det här tycker jag är så sjukt uh, mysigt. Yoga rock kanske. För känslan av det här. Riktigt mysigt. Ja, visst Riktigt är det. mysigt. Han äh, är ju ganska bra på både sådana här mysiga, soliga stämningar men också den här lite spökiga hausen äh, liksom, i moll. Jag mm. gillar det. Äh, det här var Ichinohana, Lucia äh, och John Tallabots Sunset Edit. Det var ganska mycket Sunset över. Jag tänker såhär... Så här, man har precis kollat klar på, på spåret typ. <laughs> Och eh, man kramas lite liksom med sin respektive. Du får så fredadsmys känslan. Ja. Det låter ju typ det låter så inte så sexigt så i Sätra liksom. Men är det här ett bra betyg verkligen? är, det en, är det en diss av den den låten eller hatar du på sätrar och på spåret nu? <laughs> Nej, men det, det tycker jag inte att, alls. Det känns som att man så här brukar inte prata om musik på det sättet att mm. det ska vara eh, liksom hemma i någon nåns liksom, det är ju verkli soffa. verkligt liksom. Ja. Det tycker jag är ett bra betyg när det är så här verkligt på riktigt. Mm. Inte någon så här båtfest i, i Maldiverna typ. Jag fattar. Hur gör du för få din musik att låta verklig? Jag tänker inte alls. Det är det bästa tror jag Blir det, blir det så då? Alltså, det beror på hur man verkligen är liksom, i stunden mm. Men jag tror att, tror att uh, Man ska hålla det enkelt För sig mm. Inte tänka för mycket Vad ska vi lyssna på nu? Um, nu så tror jag att det är en Balladen från uh, Min uh, nya EP på Barnhus mm. Vad heter den? Love is life Så fint. <skratt> vad, vad känner Tack du när du lyssnar mycket. på det här? Jag vet inte. Det var kul att göra den. Hur kom den till? Jag vet inte, jag tror att jag bara, jag, jag kommer bara ihåg att det var roligt. Mm. Det var kul tycker jag. Så himla maffi känslan när basen kom in. i mm. bara sista på tiet. Det är liksom Men smurf, smurf liksom. <skratt> Det känns också som att lite. Smurf lite. Smurfdubb. Ja, ah, kanske. Ja. Uh, Sjukt fin. Tack så mycket. På lite om. EPN. Uh, den heter Die Hard plus 2. Och. Uh, um, pff, den. Ja. Uh, uh, uh, det. Är, <laughs> jag vet. Inte, det. Är, uh, det är lite danslåtar. Mm. Liksom. Så är den låten. När kan man uh, lägga vantan på den. Snart, mycket snart. Och den släpps på studiebarnhus. Studiebarnhus. Hur hänger ni ihop? Jag har, jag vet inte, vi har hängt i flera år nu. Mm. De är ju, jag vet inte, de har hjälpt mig sedan början egentligen. Har ni några gemensamma nämnare när det kommer till musik? Sånt vi lyssnar på eller ja men ja. bara enas nikkings liksom? det är mycket liksom. eller de är mina kompisar mm. det är mina homies liksom. så att det är så. Här... oj nu kommer du in igen shit, Sorry. shit. vi ska ju spela Cornel mm. på tal om styrbarnus mm. vi, vi uh fick uh, skickat till oss en, en mapp med goa låtar uh, från hans EP som kommer i slutet veckan Stora big, big EP alltså. Har du, har du uh, peppat på den? Ja faktiskt. Jävligt, jävligt grymma låtar. Och just den här låten är grym. Speciellt grym för att det är såhär, två av stora bruscherna som har gjort en låt tillsammans som är helt, helt sjukt mäktig. Vem är den andra bussen? Uh, Marcus. Marcus Price. Vilken bra låt Bomben Värsta bomben Jag tror att det här är någon slags premiär också Det känns väldigt lyxigt Tack snälla Cornel För att vi fick låna Och nu missar vi något underbart patria här känner jag Vi får låta den ligga och bubbla lite under hur, Du som liksom känner Mackan och Cornel Och uh, har koll på deras musik hur, hur känner man igen de olika delarna I deras liksom, producentskap i den här låten Det är så här Marcus Ritt Cornel Piano Mm The Rave Cannibal sommartidligt. Det är nice. Så fin. Ja, jag, jag gillar ändå att den jag, jag tänker att mackan ska kan vara så himla bra men också så stökig så att mm. jag inte riktigt orkar med honom, för att det är lite mjuka grejer. Men det här, det här var hans, hans liksom så här quirky energi inbäddad i in något mjukt. Mm. Det var ju perfekt. Sikt perfekt. Malon att man ska uttala det här. Det finns alltså med på Cornels EP som kom i slutet av maj. Vi ska lyssna på rysk musik nu. Du har ändå plockat med dig någonting som nu inte är ditt eget utan något som du är lite peppad på just nu. Mm. Vad, vad är det för någonting? Jag vet inte vad de heter. Det, det står någonting på ryska här som ja. jag absolut inte kan uttala. Men det är men bra den heter New Feel. Mm. Det är men, bra. men hur har du hittat detta då? Um. Jag, jag vet inte riktigt. På internet liksom. Mm. Ibland så här, Hittar man någonting som känns riktigt kul att lyssna på. Hur gör du dig på internet när du lyssnar på musik? Jag vet inte. Alltså Youtube är rätt nice. Mm. Sen hänger jag på typ. Jag vet inte. Det beror på. Med liksom, Youtube. Mm. Vad var det som du fastnade för i den här? Det är bra, så fin, vokal verkligen. Superenkelt. Super, superenkelt liksom. Vill du lyssna? Mm. känner du dig när du lyssnar på det här? Det är lite, man känner, det är lite tufft. Lite ledsen, tuff. Man känner sig cool. Mm, inte cool, lite tuff liksom. Ah, okay. Lite mm. tuff. Va Eller cool. Vad tänker du på för referenser i musik, i historien det? när du lyssnar på det här? Jag vet inte. Det är så att, lite så, att, jag vet inte, så Breakbeat, typ så här, wax. Mm. Liksom. Lite tripphoppigt nästan. Mm. Men ändå så här. Så bra röst. Liksom. Mm. Så bra röst och bra. Jag gillar när man hittar det där mantrat liksom, mm. i melodin och liksom i, i cadence. Liksom. Ja. Och man kan bara köra på det om och om igen. Det är mysigt Det, känns som att det här var ganska kort låt och dina låtar som du har med dig. Och som, jag kommer ihåg från förra gången du var med också att det, det är så här. Det kan vara en minut liksom. Mm. mm. Men om man hittar det där grymma mm. liksom flowet eller vad det nu är. Någon slags rytm som funkar och någon, någon singa som funkar. Varför vill man inte bara dra ut den i sju minuter? Det går ju verkligen att göra det om man vill. Mm. Också som lyssnare, det är ju bara att tanka hemlåten och lupa upp bara, <laughs> Ni får fixa det här själva om Nej. ni vill ha längre. <laughs> Men det är också kul när man, det är bara så här, här är en liten, här är en liten stund. Liksom. Mm. Vad vinner man på det? Vet, om man är cynisk så säger man att man kan ju vinna på alltså, klicks. Aha, Folk som bara klickar det, och klickar. Men om man blir, om man blir spelare i radio så börjar det få många stimmeminuter. Det, det är ju för sig sant. Miss bra. Mysig en liten uh, munspels, uh, munspelsdjur där på slutet. Mm. control Jag är Jöklund som gör den här podden, Fasten för i veckan, nya från New York Follow Me. Vad ska du lyssna på nu? Ja, mm. ah, just det. Mer om Ja! Det här, <laughs> uh, det här är, det är ett, uh, det, det är så här, rap-beat. Rap-beat? Rap. Beat rap, beat. Mm. rap. Uh, vill du säga något mer innan vi kör igång nu? Håll. Om, om du vill ha rap-beats, så hör av er. Vill du helst ta upp på det här bitet? Jag vet Vem som helst. <laughs> Den som vill, får, bara köra. Är det verkligen så? <laughs> skulle du kunna tänka dig vem som helst som skulle rappa över din bit? Om om om Om Jean det är vib, vib, så är mm. det vib liksom. Har du några favoritrappar just nu? Mm. Jag vet inte. Jag tycker... Um, Lil Flash låter rolig. Vem är det. Det är så här glow Gang. Dude. Mm. Alltså, han har en så rolig han har rolig ton liksom. Okej. Okay. Det är kul att lyssna på, men det är inte så här. Jag vet inte. Lyssnar typ på J. Cole In the Morning med J. Cole, lyssnar jag på. Visst. Det är riktigt mysigt, han är. Det är skönt med lite sån rap. Uh, finns det någon här hemma som du mm gillar X mycket eller skulle vilja jobba med eller? Jag vet inte. Det finns många duktiga i Sverige. Mm. Men också så här jag har så mycket respekt för rap. Liksom. Det är helt sjukt. Hur kommer det sig? Speciellt i Sverige. Det är en jävla tuff grej. Liksom. Alltså tuff som är här, det är ett, Det är ett liksom hantverk på riktigt. Och det är svårt också att komma upp i Sverige på rap bara. Liksom. Mm. Så alla som gör det och alla som verkligen brinner för det, det är så här det är typ det är, typ ett, det är jävligt balt tycker jag. Men Marcus är fortfarande så här klass min favorit rapper i Sverige. Macan Price. Mm. Marcus och jag tycker ron eller 65 får för lite um, få för lite, lite shine. shine också. Mm. Um, det, finns många, det finns många i Sverige. Men Marcus är favorit. När, när kommer du släppa ett helt rapalbum? Vem man ses dig Jag vet inte. Jag tycker, grejen är den, jag, jag, jag, nej, om jag gör musik med någon mm. så behöver jag liksom, då behöver jag att de är i studion och att vi sitter ner och så här. Mm. Man, kan, man kan känna liksom vibben och se så här. Det är viktigt att kunna. För mig är det viktigt att kunna så här, höra min musik eller höra det jag gör genom någon annans öron. Mm. genom att bara kolla på dem när man spelar och när man gör grejer. Det verkar magiskt tycker jag. Det är inte men svårt? Det är svårt. Men jag är, jag är fruktansvärt dålig på att typ, jobba med folk på internet. Jaha, liksom. okej. Okay. Mm. Skicka beats fram och tillbaka. Det <clears> går något. inte. Alltså. Jag har gör, provat att göra det, men det, det, funkar, det funkar inte. Var? Men kanske någon dag så man gör så här. Jag tycker det är kul att göra rap beats. Liksom. Men det, det händer när det händer. Liksom. Nej, no, Lil Flash har du av sig. Nej, vad heter han? Ja, Lil Flash. <laughs> <laughs> Då får vi testa. Mm. Vi ska prata mer om ditt uh, nya album snart. Mm. Men vi hinner med en låt emellan. If jag was would you say du Would you say I play four games, got that stench on me Don't play no games, don't pretend on me You gon' stop with me, if we gon' end on it Let me call ya. let me do a couple things to you, baby Let me do it cause a nigga on to you I've been waiting on you just to bust it on me on that wood floor Do it to me in the bathroom, take it everywhere that it should go Yeah, good, oh, I mean, fuck with me Cause the last game that you ran on me ain't worth Go put plans on for me, girl Come get hands on that twerk Yeah, a lot of things that I wanna do I say I'm all for you Got a nigga come and kicks back And that Kit Kat bring it up for you for me too, baby So said ah uh Uh, featuring Torrey Lanes Mysigt tycker jag mm. Men nu har jag överanvänt det ordet Nu får jag inte säga det fler gånger Det är bra I ord liksom. det Nej, är... sluta, men mysigt det är Nice. nice ja. ah. Eller? Absolut um, Förra året Så Var en av mina absoluta svenska favoritalbum uh, Baba Stils Total uh, Så jag. <laughs> uh, men du har liksom inte legat på låtsidan Sedan dess utan bara satsa på att få ut ett spännande nytt album redan om några veckor bara. Mm. Fett. Kommer man liksom känna igen sig om man gillar det, det förra? Det låter ju som... Det låter ju liksom... I mitt huvud låter det som liksom en, en, ny, en ny grej. Liksom. Någonting helt annat? Nej, eller jag vet inte. Hur, hur, hur, vi kan ju vi, vi kan hålla oss kvar lite Vid, vid föga plattan hur, hur har det gått för den? Vad, vad har du fått för så här, mottagande? För, för i mitt huvud så lät den ganska Den var ganska okonstig att vara så. Jag tänkte när jag mm. hörde den första gången så här, oh, Den här har ju potential att liksom mm. slå mm. Stort Har du liksom kunnat uh, åka runt och spela? Ja, och, jo ja, Det har gått bra liksom mm. Men uh, Det är bara en bidra liksom. Alltså, det, är bara... det är bara nästa grej. Är det så du känner när du gör musik, att så här, ja, nu är det klart. Nu kollar jag tillbakspän, bara gör nästa. Jag tror att det är viktigt att. Jag tror på att vara perfektionist, men jag tror också att det handlar mycket om att. Jag tror att det handlar mycket om så här ego också. Det här med att vara perfektionist. För att någonstans handlar det om att liksom. Man vill att det ska vara på ett sätt som. Jag vet inte. Jag tror väldigt mycket på att hela tiden. Producera och, och göra nya grejer för att bara utvecklas själv. Vad är det rörligt Jag tror att det är bra för att det, du vet det här albumet är inte det sista jag kommer någonsin få ge ut, liksom. Nej. Utan så här, Det är en av de grejerna jag kommer göra. Det, det är bara, bara fortsätta. Jag tycker det här är så kul. Liksom. Och att man har möjligheten att göra det. Så jag, mm. jag, jag känner att det är bara så här. Vad fan. Jag kan ju bara. Om, om, jag kan göra, om jag har i mig och kan liksom göra nya grejer och känna mig peppad, då, då är det bara att ligga i. Liksom. Ja, det här låter mycket sunt, tycker jag. Uh, du, säger, du sa innan att du inte tänker så mycket när du gör musik, eller att det blir bäst när du inte tänker så mycket. Har, har, har du haft någon tanke om liksom, hur det här nya ska låta? Jag, vet inte, jag spelade in det på två dagar. Um, och uh, jag vet inte, det var väl det var väl, så här, de två dagarna. Liksom. Mm. När var det? Jag vet inte. <laughs> är det nyss eller var det? är? Alla veckodagar flyttar ihop. Är... <laughs> vi ska få höra, höra fasta det i alla fall från kommande plattan. Mm? Vad blir det? Det är Highway. <laughs> Det är när du lyssnar på det är en här? En låt. <liten. här> <här> vad, vad, vad tror du att folk kommer få för bild i huvudet? När de hör detta. Jag tänker mig så här, jag tänker mig så här alltså jag ville ha en video. Jag hade en idé att jag skulle ha en video där jag stod liksom på en glaciär som smälter mm -hmm. i en linnet linne som blåser i vinden mm. och som mitt hår blåser i vinden. Och sen är det så här: panoreringshelikoptrar. Och sånt. Men jag hade inte riktigt. Det blev inte av så. Vad synd, för det mm. låter ju helt fantastiskt. Vad blev det eh, blev Blev någonting lite mer spirituellt. Mm. kanske. Highway. Mm -hmm. Heter den? Varför jag? Oj, nu ringde på här hos Peter Björklund. <laughs> <laughs> jag vet inte. det känns som så här, känns som så här ute på gatan liksom. Mm. Kör bil. Är, är det så här som, som resten av plattan? Är det här representativt liksom? hur det kommer att låta? Det är en det är en av låtarna liksom. Mm. Så. Jag ser fram sjukt mycket fram emot att höra resten mm. Det här är ju väldigt spännande Och som du sa, det är ju någonting ganska annorlunda Eller hur? Ja, eller ja, ja det, är, det är det väl ah. jag, ja, jag kan inte låtsas som att det är att gitarr Det, det är ja. gitarr liksom. mm. Men eh, jag har ju haft gitarr i andra låtar som jag gjort. Sitter du hemma och spelar gitarr? Eller är det här någon gitarrljud? Jag, jag kan ju ingenting om instrument att... Spela gitarr, mm. första grejen jag lär mig Jag spelar att spela gitarr mm. Det är kul Det är roligt så himla grymt att du uh, Vill komma hit och Premierspelaren här ja, och, men, och, Tack för att jag vill komma hit igen, Du Fänns är alltid mäktigt. välkommen uh, det, ja, det behöver inte ta lika lång tid igen Nej. När du kommer nästa gång uh, Och skicka alla nya låtar This way You know it, you know it. Vad, vad ska du hitta på Nu i vår sommar um, Förutom att släppa platta uh, Spela Uh, och sen så vill jag ta semester mm. um, Ta semester vill jag göra va, va, va? jag vet inte vad det är för någonting riktigt Nej Det känns så här, Jag känner inte riktigt att jag kan säga ett semester liksom. Men jag tror att jag skulle vilja åka bort i en vecka Och inte göra någonting va, Vilken är din drömplats att vara på? Spela ingen roll Men inte, inte inte på alla ställen jag brukar vara Okej okay. mm. är Lite kallt kanske Mm duge blandat får det bli. Mm. Vi får skrambla ihop till det här. Ja, det blir bra. Så himla grymt att se dig. Det samma. Tack. Vi slutar med gorgeous. Beautiful gorgeous golden gorgeous beautiful gorgeous golden gorgeous beautiful gorgeous golden gorgeous beautiful gorgeous golden gorgeous beautiful gorgeous golden gorgeous Beautiful, gorgeous, golden, girl. Gorgeous, beautiful, gorgeous, golden, girl. Gorgeous, beautiful